Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Menjawab soalan uh, pencerahan tentang kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran Seperti lahu, lahnun jali, kesalahan nyata dan lahnun khufi, kesalahan tersembunyi atau Kesalahan nyata ataupun kesalahan besar uh, Kesalahan tersembunyi atau kesalahan kecil yeah. Secara umumnya ia terbahagi kepada dua, lahnun jali dan lahnun khufi bagi kesalahan bagi kesalahan besar ataupun disebut sebagai kesalahan nyata ini la la nunjali ia seperti merubah baris eh, bukan ia seperti menukar huruf uh, sehingga merubah makna apalagi makna yang yang buruk yang tidak baik ya. kemudian diketahui dan sengaja membacanya maka ia adalah kesalahan uh, ia kesalahan nyata tetapi uh, ia berdosa jika diketahui dan sengajakan pembacaan itu dan jika pada kesalahan yang sama maksudnya merubah uh, huruf hingga maknanya bertukar tetapi di, tidak diketahui maka ia dimaafkan. Ha, saya ulang sekali. Kesalahan dipanggil lahnun lahnun uh, jali iaitu kesalahan besar atau kesalahan nyata jika uh, seperti berubahnya huruf hingga berubah makna apalagi melibatkan makna yang buruk atau tercela diketahui Uh, dan disengaja ke pembacaannya maka dihukumnya berdosa haram, begitu Tetapi bagi kesalahan yang sama bertukar huruf salah makna apalagi makna yang buruk tapi ia tidak mengetahuinya maka ia dimaafkan, itu kesalahan lahnun jali atau kesalahan besar atau kesalahan nyata yang kedua ialah kesalahan dipanggil lahnun khufi atau kesalahan kecil ataupun kesalahan tersembunyi, ia seperti Uh, tak cukup dengung uh, tak cukup dengung, tak cukup panjang pendek ataupun um, uh, huruf yang sepatutnya tebal dibaca tipis macam itu. Itu dipanggil kesalahan tersembunyi ataupun kesalahan kecil dan ia dimaafkan namun belajarlah mudah-mudahan dapat menyebut dengan betul dari semasa ke semasa sebagai tanda kita berusaha untuk perbaiki kualiti bacaan sebutan huruf makhraj syukum, tajwid dan sebagainya. Semoga jawapan ini memberi sikit pencerahan walaupun saya bukan yang arif sangat nak sebut tentang ini. Mudah-mudahan ia memberi sikit pencerahan pada yang bertanya. Wallahu alam.